Pět dní z provadlenků Bobeče, na další se série a předtím, než vítám dnešní tak dovolte pnout poukálku na příští týden. Příští týden bude mít Megapol Menys od Jirků a bude to o tom, je co se stalo s naší krajinou, po té, co se do ní vrátili velcí kopitníci, takže určitě jste všichni zvládní. A dnes mou milou povinností, jinak na okraj musím dodat, že se vlastně stalo už takovým pravidlem, že, nebo moje profesní kariéra skončila na tom, že odvládím do trochu nekovářovou, což je v posledním měsíci už po druhém. Ale je to mi jako velkou postou, tak Tereza, kterou asi celá řada vás zná, tak je Zdejší absolventkou, ale pracuje na několika různých institucích od e, Zemědělské univerzity, přednárodního své dušního zdraví, lékařskou fakultu a, a, tak, dál, a Filozofickou fakultu a tak dále. A, a, a zabývá se celou řadou a, témat z neurověd a, a to nejenom lidských, ale má a, a k tomu i a primáty. A, a, Kromě prostorové kognice celé řady věcí, které se týkají psychiatrických poruch a třeba i toho, jak primáti dokážou počítat, jenom ty ličtí primáti, tak se v poslední době velmi intenzivně zabývá tím, jak my vnímáme, používáme čas a o tom bude na dnešní přednáška. Takže mozek, strojek času s otazníkem a předávám slovo. Honzo, děkuji. Já moc děkuji za pozvání tady na to báječné plénum. Děkuji Honzovi za velmi milé uvedení. Musím říct, že tady od minule se jako výrazně zlepšil. <laughs> <laughs> jaký to bude příští? <laughs> jaký, to bude, jaký to bude příští? Já to je to, to velmi líto, moc děkuji. A já jsem, když jsem připravila prezentaci, jak jsem procházela ty své složky, a zjistila jsem, že uh, poslední přednáška tady na Biologickém čtvrtku byla v roce 2017. Byla taky, byla taky o čase, takže je to trochu opakování, kdo to byl v roce 2017. Nicméně od té doby je, není to jenom teoretická přednáška, ale ráda bych vám ukázala nějaká data z experimentů, která, které jsme dělali. Takže jsem tak, jsem tak jako sumarizovala. Říkala jsem, že jsme toho udělali vlastně jako docela hodně, ale překvapivě málo jsme toho ukázali. Ale nejsme jediná laboratoř zabývající se časem, které se tohle děje. Takže je to stále. Jako, takže uvidíte tady, uvidíte tady mnoho, mnoho slajdů o našich experimentech a o světých cestách a na konci snad i něco, abych tady spojil, tak na si možná i přece nějaký výsledek. Tak abych začala vlastně o té percepci času. Tak otázka, co to je vlastně, co to je vlastně čas? Tak já jsem našla takovou hezkou fyzikální definici, že tady můžeme chápat čas jako neprostorové, lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Otázkou je, jestli tohle je skutečně to, čím my se zabýváme jako z toho biologického nebo psychologického hlediska. A na začátku je potřeba říct, že my neaspirujeme na to zkoumat čas ve smyslu fyzikální, fyzikální veličiny. Do toho se Dost nám stačí jako veškeré záhady kolem biologického času. A jedna z, vlastně z, těch, z těch možných pohledů je tady od, jak jistě poznáte, od Sera Izaka Newtona, který čas bral jako něco, co existuje, co existuje samo o sobě, co je opravdu jako nějaká entita, která která, která je, je existující sama o sobě, nabývá vlastní podstaty a vlastně jako nezávislá na tom, na tom pozorovatel. Jiný pohled je pohled, který vlastně ten čas dává do souvislosti nějak jako relativity k jiným, k jiným entitám, třeba v prostoru. Takže Aristoteles když to vnímal čas jako něco, co neexistuje samo o sobě, ale pouze pouze právě s prostorem nebo v pohybu stejně jako Leibnitz, který tvrdil, že vlastně čas nemá nezávislou existenci, ale existuje jenom jako relativní relativní posloupnost. Co je tady jako zajímavé? To už se třeba blíží k tomu, co si, co si myslíme my. Je ta je ta důležitost toho prostoru? A skutečně vlastně to jako spojení času a prostoru, tak tady můj, můj oblíbenec Kant na prostor a na čas nahlížel nikoliv jako na věci existující nezávisle na pozorovateli, ale jako na určité organizační principy lidské psychiky nebo kognice, pomocí kterých my vnímáme vlastně ten okolní, ten okolní svět, ale zároveň vnímáme i sami sebe. My dost těžko můžeme vlastně přemýšlet o sobě jako odděleně od toho, že vnímáme prostor, vnímáme čas a vnímáme sabi, sami sebe v nějakých prostorových a časových, časových souvislostech. A kromě toho, vlastně to spojení, spojení prostoru a času se objevuje potom i ve vnímání, i v, jako neuro, v těch neuronálních mechanismech, ale objevuje se to i v tom, jak my o čase přemýšlíme že když, když vlastně zauvažujete o tom, jak přemýšlíte o čase, o tom, že nějaká událost se blíží, jako Vánoce, no už, už, se, už, už jsou blízko, už jsou za rohem, tak my ten čas vlastně dáváme do prostorových, do prostorových souřadnic. Existuje na to spoustu naprosto krásných výzkumů, které se zabývají vlastně mentální časovou osou, nejenom jako časovou, ale třeba osou, na kterou řadíme čísla. V naší kultuře ta osade zleva doprava automaticky máme tendenci věci řadit, jak od minulosti vlevo do budoucnosti, od menších jednotek vlastně na, na levo, od kratších intervalů. Překvapivě to závisí vlastně, to souvisí s tím, ve směru vlastně, jakým ta daná kultura píše. Takže zase jsou kultury, kde, kde tahle mentální osa je reprezentovaná, reprezentovaná opačně. Takže tady... Je vidět, že ten čas, že vlastně už jenom říct si, co, co je ten čas nebo co je ta otázka, kterou se zabýváme, je trošku jako netriviální. Takže já se tady zase vrátím k tomu k té hezké definici na začátku, která zase není až tak platná pro naše zkoumání. A tady ještě ne, ne, neodolám, abych netorpédovala to lineární kontinuum, protože když si myslíme, že my vnímáme ty věci a řadíme jako lineárně, což my jako řadíme. Tak není, to tak není to tak úplně jednoduché, protože existuje takový fenomén, který se jmenuje temporal binding, nebo, nebo vlastně konkrétně v tomhle případě tzv. intentional binding, což znamená, že pokud, pokud vyzvete participanta, aby mačkal tlačítko a v nějakém krátkém intervalu potom bude svítit světlo, tak bude považovat vlastně svoji akci za příčinu toho, toho, toho rozsvěcení a pokud bude přesvědčen o tom, že je to jeho akce, tak ten interval bude vnímat jako kratší, než pokud by vnímal dvě nesouvisející věci. A pokud dokonce uděláte tu manipulaci, že ten interval ještě zkrátíte a budete to promítat jako takřka zároveň, ale přece jenom, přece jenom tu akci jako bude předcházet tomu uh, signálu, tak člověk to bude vnímat uh, svoji akci jako následnou za ten senzorický signál. Takže tady je vidět, že vlastně náš mozek ten čas neměří, nevnímá, ale vlastně nějakým velmi kreativním způsobem ho rekonstruuje a tvoří, a tvoří ho pro naše vnímání. A teď já jsem tady mluvila velmi obšírně o tom, jak čas je vlastně jako hrozně klíčový a vlastně souvisí, souvisí s reprezentací i vlastně našeho vlastně naše vědomí, která je nějakým způsobem dané, dané, dané tím přemýšlením o čase, tak ve skutečnosti my o tom čase toho víme vlastně, nebo respektive o, o, o čase taky zřejmě, ale to není, to není, není na mě, abych si troufla posoudit, ale o tom, jak mozek vnímá čas, toho víme žalostně, žalostně málo, obzvlášť ve srovnání s prostorem, což, jak Honza zmínil, vlastně byla první téma, kterým jsem se zabývala na, na svoji diplomovou práci a dizertaci v laboratoři doktora, doktora Bureše, stejně jako tady někteří další kolegové. A, takže zatímco o prostoru, o prostoru víme docela hodně, víme, že existují nějaké play cells, v hypokampu víme, že existují grid cells, existují head direction cells, takže máme poměrně dobrou představu, jak mozek reprezentuje prostor. Tak o tom, jak reprezentuje čas, jako principiálně vlastně nemáme zdaleka takové znalosti. My dokonce ani nevíme, jestli existuje, jestli existuje nějaký jako centrální, centrální časovač. Jestli máme jedny vnitřní hodiny, nebo jestli existují třeba různé hodiny pro různé modality. Máme argumenty pro obojí, víme, že jsme schopni porovnat, pokud já vám promítnu vizuální stimul a zvukový stimul, tak budete schopni ho porovnat což by nasvědčovalo tomu centrálnímu mechanismu, ale zároveň různé senzorické modality jsou zpracovávány s, s trošku různou třeba přesností, nebo dochází tam k určitým časovým klamům. Takže zase to by nasvědčovalo tomu, že existují ty mechanismy vlastně jako distribuované. Nevíme, jestli evolučně vlastně vznikly, vznikl smysl pro čas jako sám o sobě, anebo zda je to... Zda je to vedlejší efekt nějakých jako vnímání senzorické modality motorického, motorického plánování. Ne, nemáme, žádné, nemáme žádné receptory pro vnímání času. Jako my nedokážeme vnímat čas jako nějakou kvalitu ně, něčeho, ale v podstatě opravdu se jedná o nějakou jako rekon, rekonstruování. Takže tohle všechno činí, činí výzkum času. Značně enigmatický. A další komplikace je to, že když mluvíme o čase, tak mluvíme o naprosto rozdílných mechanismech. Ten termín čas my, pořadí, my, my používáme jako v různých kontextech, které závisí na různých kognitivních, ale i na různých, těch, na různých neurobiologických mechanismech. Takže e, můžeme mluvit třeba o čase. Ve smyslu, a používám tady autobiografický čas, sekvenční, cirkadiální, čas na té milisekundové škále, a potom čas, kterému to, čemu já bych se chtěla věnovat v téhle přednášce, to, na co se zaměřujeme v našich výzkumech, a to je takzvané intervalové, intervalové časování. Takže my vnímáme čas na různých, na různých škálách a synchronizujeme vlastně naše vědomé zkušenosti vlastně na různých, na, na, na škálách o různém, o různém rozlišení. Zavřeště ty mechanizmy ty mechanismy jsou odlišné. Takže tady je vidět to, co vlastně už tam padlo od to časování od milisekund až po, až po dny, ale i měsíce a, měsíce a roky. Takže kdybychom to Potom jenom jako shrnuli, tak vlastně tento sekvenční časování, kdybychom se podívali na ty, na ty různé kategorie, tak je schopnost zřadit události do nějakého, do nějakého správného pořadí, pardon, špatný, což, je, což hodně souvisí právě s autobiografickou pamětí a vlastně s tím časováním na té autobiografické škále na tom, že chápeme sami sebe a jsme schopni reprezentovat časové události na té makroskopické škále měsíců, týdnů, let. Proto, proto sekvenční časování je klíčový hippocampus a buňky, které se jmenují time cells. Já jsem tady zmínila už ty buňky place cells, které asi znáte z jiných přednášek, které, což jsou pyramidové buňky, je struktura limbického systému, které se aktivují ve chvíli, kdy zvíře přichází do nějakého konkrétního místa v prostoru. Vlastně ty jsou populace. Aktivace těch jednotlivých subpopulací tedy kóduje pozici v prostoru. A ty time cells nereagují na prostor, ale vlastně určují nějakou jako sekvenci nebo pozici, pozici v čase. Jeden z experimentů který lze takto interpretovat, tak provedli uh, kolegové uh, Eva Paštálková, což je kolegyně právě ještě z laboratoře uh, doktora Budeše, která tenhle pokus dělala u uh, Georgie Bušakyho. Uh, a tam dělali experimenty, kdy potkal vlastně chodil tady v takovém uh, dvo, dvou uh, kde se, uh, kde mohl odbočit doprava nebo, nebo doleva. A je tam vložili běhací, běhací kolo. Takže podkan, když běhal v tom kole, tak se pohyboval, nepohyboval se v tom prostoru, to jako zůstalo na jednom místě, ale vlastně posunoval se v tom čase. Takže byla tam aktivace buněk, které jako nekódovaly prostorovou pozici, ale kódovaly tu pozici, tu pozici časovou. Cirkadiální, zase jiný aspekt toho časování, cirkadiální ta. O tom tady kolegové z, z, z, z katedry fyziologie mnohem nebudu, nebudu příliš zabíhat, ale nicméně tady víte, že ten biologický mechanismus spočívá vlastně časování řízeno suprachiasmatickými jádry a aktivací hodinových genů. A tohle je vlastně, tohle je vnímání času na té škále, Zhruba 24-hodinové. Je to mimo vlastně nějakou kognitivní kontrolu, takže e, tohle je odlišný mechanismus, než na, co se zaměřujeme, e, než na co se zaměřujeme my. Milisekundové časování, tam už vlastně se dostáváme k té škále, která je pro nás zajímavá. A co je, e, která struktura je klíčová, tak obvykle bývá spojován právě s, s milisekundovým časováním mozeček v případě bazální, bazální ganglie. A teď se dostáváme už vlastně k tomu samotnému intervalovému časování, které operuje zhruba na té škále desetin vteřin až jako desítek vteřin překrývá se vlastně s tím milisekundovým časováním, Nebylo by, ne, ne, nepředstavujte si to tak, že jakmile je to, jakmile je to těsně pod vteřinu, tak se zapne časování v mozečku a těsně nad vteřinu už to souvisí, už to souvisí vlastně se strukturami pro to intervalové časování, je tam, je tam určitý překryv a záleží třeba na typu, na typu úlohy. To intervalové časování je ten čas, který ho nazvali tzv. senzorický nebo uvědomovaný. Je to ten čas, který, který dokážeme, který dokážeme vlastně kognitivně. Takže když třeba se vás tam, jak dlouho byl zobrazen tenhle slide, tak vy aktivujete, vy aktivujete ty struktury, které, jsou, které se podílejí na tom intervalovém časování. Vy se dokážete si to uvědomit, dokážete tohle udržet, dokážete tohle vlastně jako udržet ve vaší, vaší mysli. Intervalové časování se někdy zmiňuje, že má takzvanou skalární charakteristiku. Nicméně i tady, i tady jsou různé výjimky, ale principiálně to znamená, že to podléhá podobným zákonům jako libovolné jiné senzorické modality nebo senzorické vnímání. A v podstatě to znamená, že velikost rozdílu, který jste schopni jako detekovat, Závisí vlastně na velikosti té posuzované, té posuzované entity. Takže kdybyste si to představili třeba jako závaží, tak pokud budete mít závaží, které váží 2 kg a, a 2 kila a 100 gramů, tak to, ten rozdíl nebudete schopni rozeznat. Ale pokud budete mít 100 gramové závažíčko a 150 gramové závažíčko, tak ten rozdíl už. Dokážete poznat. A v podobné mechanismy se vlastně uplatňují u toho vnímání času, proto o něm jako o tom sensorickém nebo o tom jako smyslovém vědomém čase. Co se týče toho, jak, jak zkoumat to intervalové časování, těžko. Vlastně ten čas ze samé podstaty, z toho, že vlastně neustále nám subjektivně plyne, že nedokážeme, jak ta se tady říkala, ty závažíčka, tak my nedokážeme vzít prostě jeden časový interval a postavit ho vedle, časového vedle druhého časového intervalu a teď nad tím jako kontemplovat. Takže vlastně ze samé podstaty, ze samé podstaty toho, jak vlastně ten čas je jako samotnou podstatou naší, naší mysli a našeho vnímání, tak to dost komplikuje, dost komplikuje zkoumání. Když se podíváte do literatury, tak zjistíte, že se mluví o implicitním versus explicitním časování. To implicitní časování, to je ten smysl pro čas, který vlastně nedokážeme vypnout. To, o čem jsem mluvila, to, že neustále vnímáme, neustále vnímáme ten čas, plynutí času, ne, ne, nelze, nelze se od toho až na, na velmi jako extrémní případy jako oddělit tak explicitní časování a v experimentu byste se třeba zeptali zpětně. Požádli byste, byste toho participanta, ať řeší nějakou jinou úlohu, ať třeba porovnává velikosti objektů, ať něco počítá, ať se soustředí na nějaký pohyb a zpětně se zeptáte, a jak dlouho si myslíte, že to trvalo. Takže nesoustředí se, nesoustředí se, primárně, nesoustředí se primárně na ten čas a spíše zapojená paměť než pozornost. Zatímco při expresním časování vy vyžadujete od toho participanta, vy mu tak a teď vám tady budeme promítat, promítat nějaké stimuly a vy se budete snažit odhadnout, jak dlouho to trvá. A vlastně ta pozornost je napřená na vnímání, na vnímání času. Takže vlastně to souvisí s tím retrospektivním versus prospektivním časování. Metody, metody jsou různé, překvapivě... Výsledky, které vychází z různých metod, ne vždycky odkazují na stejné fenomény, takřka naopak. Takže máme verbální odhad, kdybych vás požádala, třeba ať odhadnete, jak dlouho. Teď je vidět ten slide. Reprodukce, kdybyste před sebou měli tlačítko a teď jste měli držet tlačítko tak dlouho, jak byste viděli nějaký, nějaký stimul, produkce nějakého časového intervalu, porovnávání, porovnávání intervalů. Nebo, nebo úlohy, které uh, jsou kategorizací. Třídíte ty intervaly na delší a kratší a, a, a podobně. Uh, takže teď jsme si udělali představu, vlastně, co, je ten, uh, co je vlastně uh, tím fenoménem, který zkoumáme, jaké metody uh, máme k dispozici a teď, jaké jsou uh, mechanizmy, uh, vlastně, jaká je ta neurobiologie. Za, za časovou percepcí. Takže mozeček eh, už jsem zmiňovala eh, primárně, eh, primárně eh, zahrnut pro vnímání intervalů na té eh, subsekundové škále, eh, nicméně, nicméně může souplatňovat i u těch dalších intervalů. Posteriorní parietální kortex, eh, ten vnímá, vnímá čas, ale nejenom čas, ale i třeba čísla nebo prostor, vlastně jako tu kontinuální, jako kontinuální veličinu, to je ta o, mentální osa, kterou jsem zmiňovala. E, frontoparietální, frontoparietální síť, e, která se podívá na to, pracovní paměti e, a na integraci různých podnětů, to je e, klíčová. Hypokampální time cells, které hrají roli vlastně v tom pořadí, v, e, v, e, i v té schopnosti nejen řadit třeba objekty, ale řadit právě i ty spomínky. Když, se, když zapřemýšlíte třeba, co jste dělali. Kdybych se vás zeptal, co jste dělali v roce 2014, tak pravděpodobně nebudete z to úplně jako odhadnout. Ale pokud to navážete na nějakou konkrétní událost, tak najednou vlastně ty vzpomínky jsou vázány jako jedna na druhou v nějakém pořadí, ale ne, nevnímáme ten čas jako nějakou absolutní, jako absolutní veličinu. Potom Inzula, což je oblast vlastně na vnitřku na, na vnitřku hemisfér a inzulu někteří autoři považují za, je to místo, kde vlastně dochází k integraci jako viscerálních signálů, jakých signálů z těla o opozici, o, o například z proprioreceptorů, vnímání vlastně nějakého neustálého tělesného pocitu a někteří autoři to spojí s Vlastně s tím vysceráním self, s vědomím jako sebe sama na té úrovni těch tělesných pocitů. A inzula bývá teď studována ve spojení s časovou percepcí právě z toho důvodu, že vnímání času, pokud my nemáme nějaký vnější ukazatel, nevidíme pohyb, nevidíme hodiny, tak je čistě jako vnitřním procesem. My nevíme jaký, ale víme, že to je nějaký, in, nějaký introceptivní proces, takže zapojení inzuly vlastně dává, dává perfektní smysl. No a potom zase se dostáváme k tomu, co nás zajímá nejvíc, tak je to frontostriatální nebo frontotalamostriatální okruh, který právě je spojován dominantně s tím intervalovým, intervalovým časováním. Takže představa vlastně, že tyto oblasti jsou aktivní ve chvíli, Kdy, kdy chceme, aby participant nějakým způsobem řešil, řešil úlohy spojené s intervalovým časováním. Otázka je, jak, jak vlastně, jakým způsobem jsou ty struktury zapojené. Takže tady máme trošku diskrepanci mezi teoretickými modely a mezi těmi biologickými mechanismy Tady vidí, to, co vidíte, tak to je pacemaker-akumulátorový pacemaker model, jeden z dominantních modelů pro fungování, fungování intervalového časování. No a ta představa je spojen spíš s tím centrálním mechanismem, tak to představa je, že máme někde hypotetický, hypotetický pacemaker, který emituje nějaké pulzy. Lipulzy jdou zkrz přepínač, který je důležitý, jako s potom pro studium pozornosti. A dostávají se do nějakého akumulátoru. A ve chvíli, kde vy máte odhadovat, nebo časovat nějakou událost, tak porovnáváte to co, to, co přijde do té referenční paměti z toho akumulátoru, s nějakou, nebo respektive do pracovní paměti, tak to porovnáváte s tou referenční pamětí, kde je uložena vaše představa o délce, o délce toho intervalu, a komparátor potom vydá rozhodnutí, jestli teda interval je stejně dlouhý nebo, nebo nikoli. Nevýhoda je, že tenhle model nemáme pro něj, nemáme vlastně představu, kde v mozku by byl, by byl nějak implementován. Co je výhodou tohohle modelu, že velmi dobře, vysvětluje, velmi dobře vysvětluje některé experimenty a velmi dobře vysvětluje například farmakologické, farmakologické působení nebo pozornost. Takže právě ten, to, co tam vidíte, ten, ten přepínač, tak ve chvíli, kdy vy se budete soustředit na, na tu časovou úlohu, Přepínač propouští takřka všechny pulzy a vaše časování je poměrně přesné. Ve chvíli, kdy vaše pozornost bude zaměřená na něco jiného, tak přepínač nepropustí všechny pulzy a vy potom budete mít dojem, vlastně dojde ke ztrátě té informace a vy máte dojem, že uteklo jenom jako třeba polovina, polovina času. Ten generátor pulzů, ty hypotetické vnitřní hodiny, ty velmi, jako velmi dobře to vysvětluje působení látek, které fungují přes dopaminergní systém. Takže jsme schopni pozorovat prostě takzvané zrychlování nebo zpomalování těch vnitřních, vnitřních hodin. Potom třeba acetylcholín, který funguje, působí na paměť nebo antipsychotika a podobně. Ale nicméně, nicméně vlastně ty dopaminergní látky jsou asi vysvětlené tímhletím, tímhletím modelem. A tady mám vi video, které jsem, mám za to, že jsem ho pouštila teda už, už na, na, před, na, na rozhodně na některé předchozí přednášce. Je to video z laboratoře Vorena Meka, což je jako guru, nebo bohužel byl guru ve výzkumu časové percepce a ukazuje tady právě demonstruje působení, demonstruje působení různých látek právě na rychlost těch, vnitřní hodin. Tak já tady si dovolím pustit video z jeho laboratoře. Víme, že bude fungovat. mechanism, that The marijuana rat has mellowed no out. Mm -hmm. The cocaine rats has gotten quite mad. To stay <laughs> stay the selling rat was acting wrong. The plan is to give the animals a timing task. The rats have previously been trained to measure time precisely. If the rat presses a lever after 12 seconds, he gets the reward of a food pellet. But if he's too early or too late, he gets nothing. Se the control rat, if me. the saline only, does this task perfectly and presses the lever after 12 seconds, the correct time. to zip by. It presses the lever after only eight seconds. <laughs> <And> lastly, a land <laughs> on narrow one. Here, time to around through a hall. This rat doesn't press until 16 seconds have passed. Tak tohle byl příklad toho, jak je vlastně ovlivněná rychlost, rychlost toho, toho pejsmejku nebo těch vnitřních, vnitřních hodin právě skrze, skrze působení na dopamin. My vlastně vidíme ovlivnění té časové percepce i při různých neuropsychiatrických onemocněních. Takže například u schizofrenie, kde víme, že ovlivnění dopaminerního systému je jedno, jeden jako z dominantních projevů, dochází k nadměrné, k nadměrné aktivici, aktivaci dopaminerní, dopaminerní neurotransmisa v podkorových oblastech, zatímco ve frontálních oblastech dochází k hypofunkci. Takže ten, ten okruh vlastně ten kortikostriatální okruh, který je odpovědný za časování, tak je nějakým způsobem oterván. A skutečně, dochází, skutečně pozorujeme, pozorujeme změny v tom časování oproti kontrolám jako v různých úlohách. Původně tady je problém poznat, zda se jedná o narušení vlastně toho časování jako takového, nebo jestli je to vedlejší efekt narušených jiných kognitivních domén, jako jsou třeba exekutivní funkce, pracovní paměť a podobně. Ale objevují se studie, které ukazují, že vlastně ten... Jako, vnímání času může být mnohem zásadnější kognitivní poruchou právě u schizofrenie která stojí za vlastně tou fragmentací myšlenek za touto myšlení za, tou, za vlastně tím oddělením myšlení od jiných, od jiných kognitivních domén Par U uh, Parkinsonovy uh, nemoc je zase uh, poškozen dopaminérní systém, dochází tam uh, k dysfunkci uh, neuronů substanci Anigra, ke snížení dopaminérní neurotransmise, takže pokud bychom předpokládali, že máme-li méně dopamínu, budou pomalejší ty vnitřní hodiny, budou emitovat méně pulzu. takže uh, uh, takže se stane to, že... Uh, že pacienti podhodnocují ty intervaly, které mají časovat a naopak nadhodnocují ty, které mají uh, produkovat. Což opravdu jako vidíme i v těch experimentálních, uh, experimentálních nálezech. Alzheimerova nemoc, uh, tam je narušen systém acetylcholínu, a je narušeno časování, samozřejmě dochází k narušení i na té intervalové škále, ale nicméně to je spíš jako vedlejší efekt nějakých jako kognitivních problémů, ale je zcela zásadním způsobem narušeno vlastně to časování na té velké autobiografické škále. Eh, dochází k neschopnosti řadit ty události ve správném pořadí vlastně, eh, a ten čas na té makrourovni eh, je, je eh, jako postižen eh, postižen naprosto zásadním způsobem. A teď se dostáváme, takže tohle, tohle byly spíš ty mechanismy u toho pacemaker akumulátorového mechanismu. A teď se dostáváme k jinému modelu časování, který v, poslední, v posledních letech je poměrně prominentní. A to je vlastně detektor koincidence, kdy předpokládáme, že mozek vlastně reprezentuje ten, ten čas jako pattern oscilací různých, oscilátorů o různých frekvencích. Jeden z těch modelů je tzv. striatal beat frequency model, kde předpokládáme, že, kor, že neurony v prefrontálním kortexu fungují vlastně jako oscilátory na různých frekvencích a striatální neurony detekují, detekují tyto oscilace a v případě, že ten pattern odpovídá tak je to vlastně reprezentace eh, toho daného intervalu s tím, že dopamín tady hraje tu roli, vlastně synchronizuje začátek synchronizuje začátek těch pulzů. Tady eh, vidíte schéma, tady velmi zjednodušené schéma tohohle modelu, kde máme kortikální neurony eh, s různou vlastně s ta aktivita na různé frekvenci a potom striatální, eh, striatální neurony, které tuhle, aktiv, které tuhle eh, aktivitu Detekují. Čímž, se dostáváme, čímž se dostáváme vlastně i k té naší otázce, a to, jaké jsou elektrofyziologické, když, elektrofyziologické mechanizmy mechanismy časování. Když jsme říkali, že očividně oscilátory na různých frekvencích je to, co je, to, co je klíčové, tak samozřejmě další, další krok zní, jaké, jak, jaké oscilace nesou tu reprezentaci času a jsme schopni nějakým způsobem detekovat, detekovat ty konkrétní, ty konkrétní oscilátory. Existují, existují různé kandidátní mechanismy Jako poměrně dlouho vlastně ten předpoklad bylo, že se jedná o alfa frekvenci, nebo že by to mohla být ta dominantní frekvence, která nese informaci Informace o čase nicméně, což je ta frekvence mezi zhruba 8 až 13 herci. Objevuje se vlastně ta alfa frekvence narůstá, nebo její power narůstá v řadě kognitivních úloh je spojována s pamětí, s výbavností s paměti. Nicméně neukázaly se žádné přímé spojitosti, jako že by třeba rychlejší, rychlejší frekvence právě v tom alfa pásmu do pomalejší, že by ji bylo možné spojit s konkrétními, s konkrétními výsledky a výstupy v časování. Beta oscilace je opět něco, co se teď objevuje v experimentech spojenými s časováním. A to je, rychlý, to je frekvence vlastně rychlejší, je to nad 13 Hz., a často je to spojováno s motorickou aktivitou. Opět ji můžeme najít jako u řady úloh, ale zase tam neexistuje zcela jednoznačné, zcela jednoznačné spojení. Potom se mluví ještě například o tady specifickém vzoru, vzoru EEG aktivity, který je spojen. Je to pomalý negativní potenciál, který se objevuje vlastně na těch frontálních elektrodách a je spojen například s očekáváním. Takže hraje roli vlastně v časování, kdy, kdy očekáváme nějakou událost nebo vlastní, vlastní akci. Ve skutečnosti nedá se říct, že bychom věděli, jaký mechanismus přímo za časováním stojí. Existuje do mozeřské review, tam je jako tabulka, a tam zjistíte, že jsou vlastně úplně všechny frekvence spojené vždy, jako alespoň v jedné časové úloze někdy byly, někdy byly nalezeny. Takže tady mohu jako předeslat, že odpověď jako zatím zatím neznáme. Nicméně to nám nezabránilo v tom se jí pokusit, pokusit najít. Tady jenom ještě zmíním vlastně jeden mechanismus, a to je takzvaný uh, coupling, v tom případě je to cross-frequency coupling, kde předpokládáme, kde se nedíváme, nedíváme jenom vlastně na tu frekvenci samotnou, ale díváme se na nějakou jako synchronizaci právě různých, uh, různých frekvencí. Takže tady třeba předpokládáme, že uh, ta pomalejší frekvence nějakým způsobem synchronizuje tu rychlejší frekvenci a třeba moduluje, uh, moduluje amplitudu u té, u té rychlejší frekvence. Takže tady už jako se nedíváme jenom vlastně na ty, na ty jednoduché frekvence, ale přímo na nějakou interakci mezi, mezi jednotlivými pásmy. Často, často se v literatuře objevuje tzv. téta gamma coupling, kdy téta je ta pomalá frekvence, gamma je ta rychlejší a zase objevuje se to třeba ve studiích zaměřených na pracovní na pracovní paměť. Takže se ukazuje, že míra vlastně té, toho couplingu, toho, té synchronizace může predikovat, může predikovat kapacitu, kapacitu té pracovní paměti. Takže toho nás, nás trošku jako inspirovalo, a teď, teď tedy bych s dovolením jako rychle schrula. Jednu část experimentů, kterými jsme, se, kterými jsme se zabývali. Tak používali jsme v tomhle případě takzvané porovnávání, no, párové porovnávání. A ta úloha vypadla, byla, tak nudná, byla tak nudná, jak to takhle vypadá na první pohled. Já tady vidím, jak, vidím, jak klesá, aktivita, klesá aktivita publika, tak. Ano, přesně tak, byste se cítili v tom experimentu. Experiment spočíval v tom, že jsme promítali dva, dva vizuální stimuly postupně a žádali jsme participanty, aby signalizovali stisknutím tlačítka, který ten interval byl delší, respektive který byl kratší. My jsme to štím rozdělali jako za skupin. No promítali jsme jako vysoce tady vzrušující obrázky šedého čtverce na černém pozadí. Promítali jsme to 72krát, trvalo to zhruba 18 minut a participanti, kteří neusnuli, ještě nevíc byl připojen na EEG, takže my jsme viděli, nejenom, ne, ne, že jsme viděli, že usínají, ale my jsme to viděli i na tom EEG, jak se začínal ten záznam, jako, jak se to zpomalovalo, aby jsme tukali a říkali jsme, nespěte, žádná odměna nebude, přesně, <laughs> já vždycky jsem objevil taky ten vystrašený, vystrašený pík na tom EEG zase, tak a chudáci analytici to pak čistili, jako asi půl roku, ty záznamy, tak. Takže ten interval, ta úloha vypadala, vypadala, vypadala takhle, tu porovnávání, délka těch čtvrtců, ta úloha byla enormně náročná na pozornost, to byla opravdu strašná, já jsem sebeobraně usnula třikrát, takže už ji po mně nikdo nechtěl, naštěstí, a délka těch součet vlastně těch časových intervalů byl vždycky 9,6 vteřiny. Takže vidíte, že ten rozdíl, ty, ty intervaly byly největší rozdíl byl 3,2 k 6,4 vteřinám. Takže ten rozdíl byl vlastně jako poměrně jako malý. Vždycky ten skok byl žádná 8 vteřin. A takže opravdu to vyžadovalo, to, vyžadovalo to jako pevnou, uh, pevnou vůli. A co jsme a co, co horšího? My jsme to testovali ne jednou, my jsme to testovali dvakrát. Takže ty lidi museli přijít po druhé. Zhruba, zhruba z odstupu asi 30 dnů a absolvovat tohle, absolvovat tohle dvakrát. A co nám vyšlo? Vyšla nám takováhle, vyšla takováhle křivka, která nám říkala dvě, dvě věci vlastně. pomocí nimi jsme určovali parametr přesnost a přesnost. Je možné, že na to existuje nějaký jako český ekvivalent, ale já ho nenašla. Angličtina mluví o accuracy a o precision. A jsou to dvě různé, jsou to dvě jako odlišné, dvě odlišné věci. Tady já zvolením se trochu zastavím u toho grafu, aby to bylo, aby to bylo jako zjevné. Tady na té, to, co vidíme na té ose X, tak je rozdíl mezi, tak je rozdíl mezi těmi dvěmi intervaly. Takže ta nula, nula je vlastně ve skutečnosti když jsou, přesně, když jsou stejně, když jsou stejně dlouhé? Pokud odečítáme S2 od S1, tak tady vlastně roste délka, doprava roste délka toho intervalu S2 a na ose Y vynášíme, vynášíme vlastně pravděpodobnost o frekvenci, s jakou participant zmáčkne to druhé tlačítko. Takže ve chvíli, kdy ten interval S2 je delší, zvětšuje se ten rozdíl a ta odpověď je jako jednodušší, takže se zvětšuje i ta, frekven, zvětšuje se i ta pravděpodobnost, že odpovíte jako odpovíte jako tlačítkem dvě. Zatímco, když ten, když ten interval je kratší, naopak se prodlužuje ta s jednička, tak je větší pravděpodobnost, že prostě nezmážete tlačítko S2, ale S1. Takže takhle vypadá taková hezká, hezká jako, jako psychofyzická psycho křivka. A takhle vypadá, takhle vypadá ve skutečnosti. Ne, ve skutečnosti tohle vypadá, jako docela, tohle vypadá opravdu hezky, Uh, i když je to proložený, a co to, co to ukazuje? Ukazuje to tady posunutí, ukazuje to tu, já to, já to zapomenu, jak to bylo, ukazuje to tu uh, to, čemu říkáme theta. Já to čemu říkám theta a sigma, takže theta určuje posunutí oproti uh, reálnému času. Ta, to posunutí ukazuje to, když tenhle ten bod to je subjektivní, tohle je bod subjektivní přesnosti. To je ve chvíli, kdy ty intervaly jsou buď reálně stejně dlouhé, když bych jste je vnímali jako stejně dlouhé, anebo to, kde vy si myslíte, že jsou stejně dlouhé, což je to, co se ve skutečnosti děje. Protože lidi jako ty intervaly nevnímají stejně, nevnímají objektivně, což za chvilku uvidíme. Zatímco ta, sig, ta sigma, ta precision, tak ta určuje vlastně sklon, sklon té sigmoidy, vlastně jako, o rozpláclost, pokud bychom zvolili nějaký exaktní termín. A... Takže tady vlastně vidíte, že ta křivka je poměrně jako strmá, nicméně je tam ten posun z bodu subjektivní, z bodu subjektivní přesnosti. Tohle jako jiný participant. A znovu vidíte, že tady to systematické ten shift prostě doleva, který za chvilku si řekneme, co, co to vlastně znamená. No a tady jenom pro ukázku, co, kolego, co, co kolega, který zpracovával ty data doktor, doktor se kterým jsme to designovali, tak tady ho vy, vy, vy, vyhmátl participanta číslo 14, tuším, který odpovídá příliš dobře, než aby to byla, než aby to byla pravda. Aha. Takže. Jsme usoudili, že to je člověk, který počítal, takže vlastně byl takže byl enormně přesný. Takže vidíte, že on má docela přesnou jak tu tetu, tak tu sigmu. To znamená, že je to takřka schod, že ve chvíli, kdy je ten interval kdy je interval S2 kratší, tak nikdy ho nezmáčkne a ve chvíli, kdy je delší, tak nikdy nezmáčkne tu jedničku. Takže příliš hezké, než, než, aby to bylo, než aby to bylo skutečné. Ve skutečnosti ta přesnost, ta přesnost reprezentovaná tou tetou a přesnost reprezentovaná tou sigmou nemusí nezbytně jako korelovat. Vy můžete být enormně přesní, ten schod by mohl existovat takhle a mohlo by to být posunuté. A na druhou stranu vy můžete jako poměrně dobře jako trefovat ty stejné intervaly, ale být nepřesní, být nepřesní v, těch ostatních, v těch ostatních intervalech. Protože ten závěr je, že lidem přijde ten druhý interval poměrně delší. Ne, Nepředbíhejte. Ne, ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne do Ale je to tak, ano. Je to tak, i když my to, my to obracíme, že ten starší je kratší. Ale je to totež. Je to to, je to to Tady jenom vidíte, vlastně, když jsme tu instrukci dávali, když jsme se chtěli po delším nebo pokračím intervalu, ale ten efekt toho posunutí vychází, vychází stejně. Jo, bez ohledu na tu, bez ohledu na tu A Ano, dě, dě, děkuji. Ne, ne, ne, Já jsem ráda, že někdo, že, že někdo předjímá. Eh, to, co jsme tam systematicky pozorovali, bylo posunutí, bylo masivní posunutí vlastně doleva, což znamená, že ten eh, interval, který jsme promítli jako první, který byl starší, tak se subjektivně zkracoval. Takže ve chvíli, bychom my promítli dva intervaly o stejné délce, jako co jsem říkala, 9, 6, až 4,8 až 4,8, tak lidi by byli systematicky přesvědčeni, že první interval byl kratší. Což se dá interpretovat jako různé, různé teorie, v podstatě to interpretují jako nějakou ztrátovost té informace. Držíme, držíme nějakou paměťovou reprezentaci, a ta paměťová reprezentace, ať už to mu říkáme blednoucí engram, nebo kolega právě, doktor Vakrman tomu říkal, jako model klepsi, jako uchází tě nějaký akumulátor, tak dochází tam vlastně k ztrátě té starší, té starší informace. Teď já jsem tady měla několik sledů, které jsem škrtla z jiného experimentu, kde jsem chtěla ukázat, jak triumfálně jsme to chtěli zopakovat s jiným paradigmatem a žádný takovýhle efekt se tam neobjevil což je jako fascinující, ale nechám to na jednou přednášku. No. <laughs> A, takže v tomto konkrétním experimentu se poměrně jasně ukazuje, že ve chvíli, kdy porovnáváme dva intervaly, tak dochází ke ztrátě vlastně test. A teď je otázka, jestli dochází ke ztrátě té straší informace, anebo nebo ke ztrátě toho, kdy musíme držet dvě různé, inform, dvě různé paměťové reprezentace. Co se taky ukázalo, že ta instrukce, to jestli se ptáme, jestli interval byl kratší nebo delší, tak to nijak neoblidně výsledy. Vlastně to, jak se snažíme, jak o té úloze přemýšlíme. Subjektivní zkracování. Neexistuje individuálně specifická přesnost, že lidi se lišili mezi sezením 1 a 2 v té sigmě, v tom, jak, jako, jak dobrý, v tom sklonu křivky, ale byli poměrně stabilní, v tom, jak to posouvali, v tom zkracování, v tom, jak moc nebo jak málo. Existovalo několik málo lidí, kteří jako to prodlužovali naopak, ale bylo jich, opravdu, bylo jich opravdu jako minimum. A ta velikost vlastně toho posunu, což, já jsem se, což, což byla jedna z kláze, která mě zajímala a na kterou jsme teda teď psali grant, který jsme triumfálně opět nezískali, byla jestli s věkem, protože zase velká odbočka, Víme, že s věkem se náš subjektivní čas zrychluje, což nějak asi bohužel pozorujeme. E, nicméně, zdá se, <laughs> nicméně zdá se, že tenhle posun se děje spíš na té makroškále, jo, na té škále autobiografické, že se to týká měsíců, týká se to týdnů a souvisí to s mechanismy autobiografické paměti, které se taky nechám jinou přednášku. Ale e, otázka zní, že se teda podobný mechanismus jsme schopni jako pozorovat systematicky i na téhle škále vteřinové. A zdá se, že e, neexistuje nějaká schoda, že by tam byl jako jednot, jednotný nějaký mechanismus, ale mě zajímalo, jestli třeba ta TETA jako rychlost té ztrátovosti nebude závislá na věku. Z dat, která máme v téhle úloze, e, tak to nevypadá. Ale nicméně nebyly to data jako reprezentativně, e, reprezentativně určená vlastně na, na, na zkoumání na toho věku. Tak to byly data behaviorální a kognitivní. A teď, teď já si dovolím teda přejít. Bylo mi řečeno, že ještě, když to bude trvat hodinu a čtvrt, tak ještě nebudu, nebudu úplně mimo čas. Tak já se teď posunu těm EEG mechanizmu. Vlastně trochu je, je to geneze toho, jak jsme, jak jsme uvažovali nad těmi mechanismy, jak jsme sestavovali ty experimenty. A jak říkám, většina toho je spíš, co jsme nenašli, než co jsme našli. Ale pokud někdo z vás bude chtít opakovat... Opakovat experimenty na EEG mechanismus intervalého časování, tak vám to ušetří spoustu práce. Takže... Na začátku první, vlastně, co jsme zkusili, bylo podívat se na ten vztah téta a gamma frekvence, protože, jak jsem říkala, jsou poměrně masivní množství literatury, které to spojuje s kapacitou, s kapacitou pracovní paměti, s množstvím vlastně těch položek, které my jsme schopni uchovávat po dobu kolika desítek vteřin vlastně, v podstatě po tu dobu, kde se soustředíme. Takže jsme navázali na článek, který publikoval 2011 Kamenícký a, a Spol. A použili jsme tady stejnou metriku, kde oni používali téta gamma poměr vlastně, jako ratio mezi těmi frekvencemi. Udělali jsme ty skupiny, které jsme, to, co jsem vám ukazovala, experimenty, jste viděli, ještě ta první skupina byla vlastně větší, asi 60, 60 lidí a potom jsme to zúžili na těch 40, kteří měli první i druhé sezení. Ukázalo se, tak nože, 59 dobrovolníků v opakovaném měření se stejnou metrikou, načež se ukázalo, že ten parametr, který v tom původním článku z roku 2011 nalezli, jako vlastně, že koreluje s tím kognitivním parametrem, tak v, na, v našem měření ani nebyl konzistentní napříč, napříč měřením. Takže jako obtížně vlastně interpretovatelný jako pro tu kognitivní metriku, která byla stabilní. A nenalezli jsme, nalezli jsme tady jsme jako velmi slabé korelace na některých elektrodách s kognitivním, s kognitivním parametrem, ale už jsme ji nenašli ve druhé, už jsme ji nenašli jako v tom druhém sezení. Takže Tahle metrika očividně jako univerzálně nefungovala pro naši úlohu. My jsme, tam, my jsme to se dívali nejenom na, to časo, na ten časový parametr, ale my jsme měli přesně i, i tu úlohu pro krátkodobou paměť vlastně stejnou, stejnou jako autoři. Takže e, tudy, tudy cesta nevedla. Co tady považuji za tak říká, f, f, jako nej, e, vlastně nejúžasnější na tom, že se nám podařilo opublikovat negativní data? Což komu z vás se to povede? A tak jsme pokračovali, tak jsme pokračovali dál, tak jsme usoudili, že teta gamma, že, že čistě to ratio není správná metrika a postoupili jsme přímo k tomu couplingu, což je vlastně sofistikovanější, kde, kde sledujeme nejenom jako poměr těchto frekvencí, ale vlastně opravdu míru té, té synchronie mezi nimi. Tak, Tady tu úlohu máte v živé, v živé paměti a tady jenom e, vlastně pro představu, co jsme co suměřili. Jsme, co jsme Tohle jsou ty dva stimuly, tady jsme vybrali vteřinu e, z každého z nich, protože to je nejdelší interval, který z toho šel vybrat. Odřízli jsme první 400 milisekund, abychom se, zbavili, abychom se zbavili nějakých evokovaných potenciálů, které jsou vyvolené objevením toho vizuálního stimulu. A pak jsme tady vzali takový baseline před tím, než se, než, se, než, se promítnou, než se promítnou ty čtrce. A kolega, Ondřej Skrala, který dělal tyhle analýzy, na to udělal takovýhle krásný komodulogram, kde ukázal vlastně míru kaplingu mezi různými frekvencemi, že jsme se nespojili, nespokouleli jsme se tedy jenom s tím theta gamma couplingem, ale podívali jsme se, které jiné frekvence, které jiné frekvence se tam můžou obývat. A zjistili jsme, zjistili jsme, že tam nacházíme kapling v pásmu alfa, beta a beta a, a v těch rychlých frekvencích, takže beta a high gamma. A dokonce jsme našli, dokonce jsme našli jí vlastně signifikantní zvýšení toho couplingu oproti tady to bylo oproti baseline vlastně ten okamžik mezi těmi dvěmi stimuly, tady stejný interval oproti 41, jedna, takže ano, našli jsme, abych to zjednodušila. našli jsme míru vlastně toho spřažení těch frekvencí těm coupling vyšší než, než, by byl na, než by byl prostě nějaký šum. E, nicméně, nicméně, když jsme se podívali, jak vlastně ten coupling souvisí s kognitivními parametry, to znamená s tou sigmou a stetou, s tou mírou přesnosti a s tím posunem, tak jsme nenalezli žádnou korelaci. To znamená, že sice jsme našli e, coupling, který se objevuje v souvislosti s těmi stimuly, ale nikoli s tou časovou percepcí jako takovou. Takže tudy, tudy cesta taky nevedla. Takže jsme se rozhodli, že provedeme explorativní analýzu. Že máme, máme vlastně ten komodulogram, máme všechny máme frekvence, mám, můžeme proskoumat celý můžeme proskoumat vlastně celý ten prostor EEG parametrů. A naopak a udělat to opačně. Ne, nepřistupovat jako a priori k tomu, že máme nějakou, nějaké frekvence, kterým se budeme dívat na, na kognitivní parametry, ale že se podíváme, která, který EEG-parametr souvisí s kognitivními parametry, které máme. A protože máme dvě, dvě, uh, protože máme dvě měření, tak si můžeme dovolit udělat naprosto bohapustou explorativní analýzu vlastně na těch datech z prvního sezení, vzít ten model a použít ho pro data pro vlastně verifikaci na tom, na tom druhém měření. Tady jsme řekli, výborně, uděláme explorativní analýzu, proskoumáme to sofistikovaně. Takže tohle jsou zase komodulogramy jako trošičku jinou, jinou metodou, vznikla jako malinko jiný preprocesing těch dát. Ale co je tady, na co vás upozorním, co je tady enormně zajímavé, tak je. Naprostá schoda vlastně toho paternu aktivity mezi sezením 1 a sezením 2. Pokud mě podezříváte, že jsem omylem okopírovala dvakrát ten stejný, stejný komodologram, tak nikoliv. Tady, tady, když se dobře podíváte, tak tyhle čtyřičky jsou jako jinak. Jo. Takže ne, je to, enormní, je to opravdu jako enormní schoda, což je, což je strašně jako zajímavé, vlastně jak, jak uniformní je ta aktivita. V téhle, konkrétní, v téhle konkrétní úloze. Takže tady v těchto oblastech zase vidíme ten coupling, kde je kde vlastně míra, toho, míra toho spřešení jako nejvyšší. A to, co dělal kolega tady analýzy, naprosto brilantní náš kolega Vlasta Koudelka, tak on udělal to, že vlastně nejdřív vytrénoval, vlastně sestavil lineární model, a natrénoval ty data na tom, co máme z prvního sezení. Tam našel, našel vlastně co nejlepší schodu. Tady vidíte vlastně jenom míru, jak různé elektrody přispívají jako k tomu modelu. No a potom vzal vlastně ten model a dal do něj data, která jsme naměřili jako ve druhém sezení a podíval se, jak, jako ta hypotetická, jak ty hypotetické parametry, to čemu říká tady Tilda, takže jak ta vymyšlená nebo spočítaná, Sigma a Teta, jak korelují s tím, co reálně v tom druhém sezení máme. Takže jako sofistikovaný, sofistikovaný model, tady se podíval, jestli tady to odpovídá ta Teta modelovaná s Tetou reálnou a zjistil, že nikoliv. Tak pak jsme zkusili to se podívat uh, pro Sigmu. Tady jenom ukazuju dva modely, kde v jednou jsme počítali s korelací jak pozitivní, tak negativní a ve druhém modelu jsme počítali jenom vlastně pozitivní korelace, protože ty negativní lze obtížně jako interpretovat, jako biologicky. No nicméně postup byl stejný. E, lineár, ten lineární model a trénování na datech z prvního sezení a e, potom korelace mezi modelovanou sigmou a mezi reálnou sigmou z druhého sezení. A jak můžete, jak tady můžete vidět, tak opět e, vůbec nic. Tak, Malověrní by toho už nechali. My, my nikoli. Takže i po té, co jsme, co jsme jako nenašli, nenašli vlastně pro, pro ten face amplitude coupling a to, že jsme to proskoumali, myslím si, že takhle důkladně proskoumanou úlohu, jako tak někdo ne, ne, neprovedl, tak nenašli jsme vlastně pro ty kognitivní parametry stále žádnou korelaci. Tak jsme přišli... Do jiného typu analýzy, do takzvané time frequency analýzy. Takže jsme se nedívali na ten coupling, ale dívali jsme se na to, jak se vlastně mění síla nebo jako míra té frekvence v určitém pásmu během, během času v té úloze. A když jsme, se, když jsme udělali něco podobného, něco podobného zase, lineární model, na datech z toho prvního sezení, opět tady, jak přispívají ty jednotlivé elektrody a jak to dopadá potom pro ten parametr, pro ten reálný parametr sezení 2, tak pro hetu to znamená pro ten posun, pro to, jak se nám to subjektivně zkracuje ten interval, tak tam nenacházíme žádný vlastně jako EEG pattern, který by dokázal predikovat přesnost vlastně, tu individuální přesnost. Nicméně, když zkusíme tohle se Sigmou, smírou vlastně té equity, té přesno, jako konzistence vlastních odpovědí, tak uh, tady jsme schopni najít tu aktivitu. Uh, my jsme se nezastavili teda, ale už se blížíme, už se, už se opravdu jako blížíme. A my jsme ještě rozdělili, my jsme se podívali na tu uh, frekvenční analýzu, nejenom během jako sezení 1 a sezení dva, ale my jsme ještě to rozdělili, jak vypadá ta aktivita během promítání toho stimulu jedna a stimulu 2. Protože vzhledem k tomu, že tam dochází k tomu zkrácení subjektivnímu, tak je velmi pravděpodobné, že to jsou různé mechanismy kognitivní. Jo, že něco jiného dělá ta paměť, když reprezentuje jenom jeden ten interval a něco jiného dělá, když jeden drží v paměti a druhý vedle toho musí musí reprezentovat a připravovat na tu komparaci. A skutečně, když se podíváte, tak je enormý, tady, tady je v první sloupeček je ta uh, uh, session 1, session 2, session session, session takhle, pardon. A stimulus, tady je stimulus 1 první řádek a druhý je stimulus 2. Zase, ta EEG aktivita mezi při tom opakovaném měření je enormně, je enormně konsistentní a je rozdílná během toho, když opravdu jako časujete ten první stimul a když potom k tomu přibíráte ten další. A když ten model, když ten učící model, to, co jsme dělali, se zkusíme podívat, jestli ta přesnost, ta sigma spíš souvisí, jestli tam je rozdíl mezi, mezi těmi intervaly, tak zjistíme, že jak, jak ta EEG aktivit, jak vlastně ten pattern EEG aktivity, ta frekvenční, ta frekvenční analýza, jak během toho prvního stimulu, tak během toho druhého stimulu je vlastně prediktorem pro míru té individuální přesnosti. Ve smyslu, jak je člověk přesný toho sklonu k A nebo jestli si počítá, ale ty jsme, ty jsme vyhodili. Ty jsme vyhodili, takže to, to by nemělo vlastnat. Takže tohle je konečně vlastně výsledek, ke kterému jsme se dobrali, že jsme... Byli jsme, byli jsme z toho jako náhodou, že tenhle vlastně, tahle konkrétní EEG-aktivita, to znamená e, nějaká, tady to je alfa nebo dokonce teta, během celého času, obzvlášť e, enormně prominentní při nástupu a potom rychlé, frek, rychlé vlastně frekvence, e, obzvlášť během toho časování, toho intervalu, e, toho intervalu 2, tak tahle konkrétní, vlastně tahle konkrétní pattern, je prediktorem, uh, prediktorem pro tu sigmu. Tak, a tady už, jsme skončili, tady už jsme skončili i my, tedy prozatím s analýzami. Jenom pro shrnutí, tak co se týče uh, toho experimentu, který jsem vás před, vám představovala, tak při duálním, při duálním porovnávání dochází uh, k subjektivnímu zkracování toho staršího, toho staršího intervalu. A to je jako masivní, to je masivní nález. Uh, EEG aktivace je, stabil, je překvapivě stabilní při opakovaném měření, stejně jako ta Theta, Překvapivě sigma e, zase tak, zas tak stabilní není. A jsme schopni detekovat tedy e, konkrétní vzorec EEG aktivity, e, který koreluje e, s tou precision. A co se týče závěru jako trochu makroskopického, tak. Subjektivní čas, naše vnímání času, je spíš než odrazem nějakého objektivního času, tak je konstruktem, konstruktem mozku a je nesen nějakým způsobem nebo, nebo souvisí, interaguje eh, s, s nějakou vnitřní aktivitou, vnitřní přirozenou aktivitou těch oscilátorů mozku. Nemůžeme oddělit vlastně to vnímání o to, že ten mozek. Eh, mozek generuje nějakou vlastní oscilační aktivitu. A co je nejdůležitější, take message, Je to, je, to, je to netriviální. A tím, tím bych vám velmi poděkovala za pozornost a poděkovala kolegům, se kterými ty experimenty provádíme.